ITC jaja tunaishughulikia kama kawaida kama tulivyoshughulikia yako Chinyo ni vile vile kwamba tuna tunasubiri tuna, tuna kupata release letter kutoka kwenye timu yake tukishapata release letter kama kawaida tuna log ITC form hapa Brazil houve TFF na wenyewe wata release katika hali ya kawaida kama kila kitu kinakwenda vizuri haitaki kuchukua hata siku tano kama tulivyosema tangu mwanzo kwamba unajua mchezaji alikuja kwanza kwa majaribio. Kwa hiyo ugonjwa kaanza kuprocess kitu chochote. mpaka mwalimu aseme. Unaona? Baada ya hapo kufanikiwa majaribio ndio unaanza kuongea na agent wake kwanza. mpaka na naye mkubaliane naye. Mkishakubaliana na naye sasa ndiyo mnaongea na klabu yake kule. Kwa hiyo ni process. Ndio maana unaona kwamba bado hatujaweza kuanza sasa hivi. Bado mchakato. Muda si mrefu na ye tutaanza kushughulikia. Hmm. sasa bado tuna siku nyingi unajua tuna kama wiki mbili hivi mpaka tarehe 17 sababu tatizo kila kitu kinategemea upande wa pili unaona eh? kwa mfano kupata barua kutoka kwa timu yake kuna tegemea timu yake na wenyewe watat, watatumia muda gani mpaka watu watupe hiyo barua wakishatupa tupa yake na sisi huku kujaza hizo fomu kupeleka kuloja ITC kule eh, Brazil kwenye FA ya Brazil na wenyewe, itachukua siku ngapi kwa hiyo hatuwezi ku